Om jag har en koja kan jag dela den med dig. Vad äh, fan! <laughs> går det Ida? Jag trasslar in mig, i ett spökehjälp! Vad fan! Vad fan? Är det som händer? <laughs> Hur svårt ska det vara att bygga en jävla koja av ett täcke? Liksom? Det har man väl gjort sin hedenhös, ja. känns det som. Precis, Tecknen uppfanns ju för att bygga kojor. Ida, Johan, Johan, Ida. Apropå filtar då. Och nu när du har dragit en filt över huvudet. Och det var lite krångligt. Ja. Jag tyckte ju det var jättekul att bygga kojer och sånt där när jag var liten. Och det tyckte säkert du också. Ja, absolut. En sån stor besvikelse dock när jag angående kojbyggen. Mm. Var när jag var liten och eh, det var en vuxen människa som tyckte så här men vill du ha en koja Johan. Ja. Men, vi går in på ditt rum då så, så ska jag bygga en koja åt dig. Mm -hmm. vet, vet du vad människan gör? Hänger den jävla filt framför fönstret och Man. säger nu är hela rummet en koja. Nej, för fan. Det är fan direkt elakt. Jag, jag lider av det fortfarande. Ja, men det är uppenbarligen något som traumatiserar en så himla mycket. Det är ingen människa vi umgås med längre, kan jag säga. Nej, jag förstår det. För den personen kan ju sitta i sitt jävla fönster och tycka att det är en koja. Ja, men apropå skogen. Ja, just det. Nej, apropå blommor. Apropå flytta. Ja. Förra gången så satt jag och en del. Ja. det är ju lite de här allergierna som jag inte riktigt vill erkännas vid att jag har. Den här gången sitter jag och snurvlar igen på grund av att jag har hoppat hem lite blommor. Jag håller ju som vi pratade lite till ifrån om på att sälja min lägenhet. idag precis innan vi spelade in har det varit visning här och jag är ju liksom Preppat hemmet med fina smörgåskreationer kre här och statyer och, och blommor, naturligtvis. Jag gillar statyerna dock. Ja, ja, ja. ja smyrgistatyer, det är fan inte att leka med. Man ska man bara titta på. Mm. Jag gick till torget igår och mm. skulle köpa hem lite så här blommor, lite fräscha snittblommor och ställa på köksbordet så där som sig bör. Och jag ville ha ett par vita blommor, så var bestämt. Och det enda de hade då var någon form av liljor. Men de var lite hängiga. Jag bara, alltså, det är bara vita blommor jag vill ha. så Jag går härifrån, annars liksom, om jag inte hittar någonting. Han bara, men jag, jag kan fixa liljor. Jo, men, ja, det kan, jo, men jag köper liljor då. Men vad kostar de då? Ja, nu är det ju så här, de, de är lite ledsna. Så du får allihopa för samma pris som om du bara hade köpt en kvist liksom. Jaha, oj. Jag bara, shit, det var ju schysst liksom. Vad jag inte hade räknat med var att han verkligen menade alla han <laughs> <Okay>. <laughs> Så han går och hämtar liksom ruska efter ruska efter ruska med såna här långa liljor som liksom var såhär över en meter jävla långa. <laughs> och hade in dem här. Jag, jag fick ju liksom ta två armsgrepp och konka dem över axeln. Wow. Men jag tänkte så. Här, men det här är ju rätt schysst för då kan jag plocka ut lite fina liljor då, och, och ställa lite överallt. Och det tar med fan vad jag har gjort här. Så jag nyser och har mig för liljor verkar ju också dofta en del. Ja, det, det har vi inte pratat om. För, för, för sist när jag redigerade för, podden, förra avsnittet, då var tvungen att liksom redigera bort Aras Nörvling. Det var ju sånt som inte du tänkte på såklart, men... Nej, nej. men, men jag var, det var första gången som jag var tvungen att, att, att ta bort. <laughs> Förlåt. Ingen fara. Vilket bra ändå, tycker jag. Om jag bara säger skolanslutning så tror jag säkert att du har en, två eller kanske tre melodier direkt som poppar upp i huvudet som du vet så här. Ja, men de här sjungs ju. Ja. Yep. Och. Du har ju, både du och jag har haft anledning att gå på skolavslutningar även en lång tid efter att vi själva har slutat ja, skolan. Mm. Eh, likförbannat så varje år så märker jag att eh, jag ska börja sjunga en av de få icke-religiösa eh, de här melodierna. Mm. Då. Så mm. märker jag att jag minns fan aldrig texten. Och jag minns till och med att för några år sedan mm. så med den här låten då, så, eller just melodin ska jag säga för jag tycker det här är snarare en melodi. Mm. Så... Eh, var det dessutom en diskussion om huruvida, till och med hur många verser det var i den här. och fy fan. Om det var tre eller fyra. Mm -hmm. Och dessutom i vilken turordning de kommer. Mm. Den melodin jag tänker på är Idas sommarvisa. Yay. Med text av Astrid Lindgren och melodi av George Riedel. Eller mm. Georg, jag vet faktiskt inte hur han uttalar sitt namn. Mm. Den sjöngs in av Lena Visborg som spelar Ida i Emil och griseknåen från 1973. Ja. Så det här är alltså en melodi som bokstavligt talat har varit med mig hela livet. Mm. Jag har fortfarande inte lärt mig texten. Och det roliga är att det alla kan är första liksom stroferna, men sen börjar det strula till sig. Mm. Du ska inte tro det blir som här i fall inte nånsin fart. Mm. Och sen är och sen det eh, på sommaren och gör lite somrigt. Mm. för då kommer blommorna snart. Ja visst. Ja. Mm. Och sen blir det knivigt. Ah. Ja, det är bara att sjunga samma sak igen, om och om igen. Det blir din version. Ja, men det är det som är så spännande också för jag vet ju att eh, det sista vad är det, man säger stråfen i den här versen mm. är ju eh, och nu sa sommaren kommit, för jag har just tagit på ett snön. Och det mm. var det här jag kom i i clinch med någon människa som tyckte mm -hmm. nej, det är ju sista versen de sjunger i den här Åh, fjärde nej. versen som inte existerar. Uh. <laughs> <laughs> Vad fan jag bara, jag precis. det? det finns bara tre verser. Det är en jävla troll. Oh, <laughs> sista, sista strofen är ju faktiskt och det, det tror jag kan det är ju det här med att man gör massa roliga ställen där barnen kan springa omkring för då blir barnen fulla av sommar och benen blir fulla av spring. Mm. Det är ju sista ja sista ut. Fan mm. bra den är tycker jag. jag. blir nästan alltid lite tårögd när jag sitter och tänker på den där. Mm. Jag tycker den är, den är fin. fin. Ja, mm, den är där fin. Den. Det är synd bara att den inte eh, fastnar. I... Har du någon <laughs> take på det här, Varför kan jag inte komma ihåg den? Varför kan jag inte lära mig texten till den här mm. låten, trots att jag då tycker om den? Nej, du vill väl inte ha sommar? Tänker jag ja, hatar sommaren Du hatar sommaren så förbannat mycket Du vill aldrig sluta skolan heller Så du vill inte lära dig de här sakerna Det är någon slags traumatisk grej för dig Att gå in på sommarlov uh, jag. Ja Jag hade väntat med en annan Tänk på det kanske mm. ja, Okej okay då ja. Du får ingen annan Okej, okay, tack så mycket Hej, hej, hej, hej, jag har en vän som jag pratade med för ett tag sedan Som kommer ifrån Norrland tror jag det är I alla fall långt uppe i Sverige Från en liten liten håla där det typ bor så här, 200 pers Den här eh, hålan då som min vän kommer ifrån Var också lite sådär så att personer som bodde där Var lite religiösa och ja, Det var en lugn by helt enkelt när min vän var liten då så började det härjas och pratas och bli värsta spektaklet i media. För att de upptäckte att gravstenar på kyrkogården var välta. Och det gick ju så här, hur kan det här gå till och vad är det som händer? Och det var rena rama, vad säger man för någonting, upprörda stämningen över att det, det förmodligen kanske var satanister som höll till där i den här lilla byn då i Norrland. Så det var ju rådslag i, i kommunbyggnaderna och kyrkan och sådana saker. Man måste ju stoppa satanisterna och liksom, vad är det som händer och vad, vad, är vår, vad är det som händer i våran by? Och sen en kväll då när min vän var hemma så kommer min väns lilla syster fram till min vän och så, så gråter hon och så säger hon du, du, du vet om en sak ja då säger min vän då alltså jag och mina kompisar vi har en dagmask <laughs> Okej. Okay. Ja. Visar det sig alltså att min kompis Lillesyra har en liten dagmask och, och vart hittar man dagmaskar någonstans? Mm. <laughs> <laughs> Under stenar. Yeah. Så de har alltså gått på kyrkogården och överallt på alla möjliga ställen där de hittar stenar <laughs> så de kan fly. På. och liksom vält de här stenarna för att leta efter dagmaskar och sen kommer på att de orkar inte ställa upp dem igen <skratt> okay. så de här satanisterna då, uppe i Norrland, det var ju bara en liten förkynt dagmaskklubb som höll på det gäller att det inte dra för hårt i växlarna ibland kan <skratt> <jag tycker. skratt> Men ja, det är väldigt ja, roligt Åh oh, oh, gud Då är satanisterna här Det är vi med våra dagmaskar Men avdelning Jävligt smal klubb alltså, Dagmask klubb alltså, Tänk på det innan ni Anklagar folk för att vara satanister Det finns, finns alltid något värre Nu Ida, min vän. Nu har vi väntat länge nog. Eh, vi har knuffat det här, den här ämnesraden framåt. Det här, jag tror att du har hängt med <skratt> typ så här, sedan episod 30. <skratt> <skratt> <skratt> Nej, inte riktigt, <skratt> kanske. Men... Jo, ja, det är nog inte helt osannolikt faktiskt. Okej, okay, det kan vara så alltså. Mm -hmm. Hur som helst. Eh, det är ämnesraden som står det så här: Förstoppad av partner. Hur länge ska detta fortgå? <skratt> jag har lagt till eh, med stora bokstäver efteråt och skrivit i versaler haha. Och strykt över med så här, en neonrosa. Mm -hmm. eh, jag tror att alla kan identifiera sig med detta. Eh, just att eh, framförallt när förhållanden är nya, mm. att. Det är lite knivigt det här då. Att man vill gärna sitta och, och, och ha det mysigt tillsammans. Men så kan det bli lite besvärligt det här. Fan, måste jag gå björna. Mm. Ja, ja jag, jag kan bara säga att jag har fortfarande problem med det här. Oj då, ja. ja. Jag kan inte gå på toaletten. <här> <här> Om det är så okay. att min partner ja. är i samma... Hus, byggnad. Jo, byggnad går väl an. Det beror på hur stort det är. Men om man säger samma lägenhet eller hus då. Ja, ja. Mm. Oavsett om det finns flera toaletter. Oavsett mm. om jag vet att vi kanske inte kommer gå på samma toalett. Det går inte. Ja. Mm. Och det här var ju ganska problematiskt också. I och med den här Kroatienresan. Det här med... Dela hotellrum då. Där är det ju ännu mer närmare. Då får jag liksom hålla på och planera så här. Ja men när kan jag tänkas gå på toaletten nästa gång kan du, Ja men efter frukosten. För då är man ju ändå iväg. Så där finns det ju de här allmänna toaletterna. Som man kan gå till. Medan den andra personen sitter och äter frukost. Så kan jag gå ut på toaletten. Men om jag är då borta en vecka. Då är det så här. Ja men de första dagarna. Så klarar jag att äta Sen ju mm. längre veckan går så bara Nej, nej men nu, nu, nu Om jag äter nog mer då kommer jag ju explodera ja. Jo men Och sen då, jag. Jag på, så då Sen ska jag åka hem Då är det typ som att magen vet typ. Mm. Ja nu kommer du snart vara hemma I din egen lägenhet Så då liksom sätts magen igång på något sätt igen ja. Det är blir skitjobbigt rent ut, Skitjobbigt <laughs> Ja men hur länge ska detta fortgå? Ge mig en hint. Ge mig en hint hur länge det är att hålla på. Jag är ju den som är, är pryd av oss två på det sättet. Mm. Alltså då menar jag mig och, och min fru. Ja. Och det tog säkert över ett år, minst. Alltså det oh, ett, ett, och ett och ett halvt år innan jag började känna så här... Mm. Vi bodde ju separat. Liksom, i, vi var i Särbo i ett år. Mm. Och det kunde ju vara så att jag ibland sprang över till mig då. Eller till liksom oh, den andra lägenheten. Här, vad ska man göra? Bara, äh, jag har, måste bara springa ut ett litet där. Jag ska springa och hämta en sak bara. Som var fan smal det har blivit det Precis så där såg det ut du luktar konstigt och du är det? Vad, vad är hemligheten så min rekommendation är egentligen då ge en en, en, en liten lägenhet eller en toalett någonstans som du kan ja, skriva väg till resorbyxor. ja precis Ja. Så får du ska få ha så ombytet sen när du, du känner att när du ska tillbaka och bearna klart så måste vi ha ombytet som passar. så att du tappar bixorna på vägen. Hängselbralerna och så kallade clownbixor. Jag som passar aldrig. Hej, hej, hej. Sen det var väl har blivit sambos så förstår man för det kläddes ordentligt. Klanbyxa var ordet som bull. Ja. Vi har inte fått in det här ordet tidigare i den här podden va? Varför har vi inte det? Klanbyxa är det bästa. I då spelar ingen roll och under liksom. Dags nu för veckans chans. Helt enkelt. Mm. Vad, har, har du nu, vill du börja eller hur mm. känner du? Det känns som att det är alltid jag som börjar. Nej, men det, det, ja, det har varit det de senaste, senaste gångerna mycket på grund av att jag vet inte om du har något. Ah, ja, men jag har. Du har. Ja, ja. Jag Annars har. Jag kan jag börja om du vill. Nej. Nej. <laughs> Oh fuck. Ja. veckans är ett evenemang som jag har med några goda vänner och det gick av stap. säger man så, gick av stapeln, gick sta. skit samma vad man säger, det hände i helgen sta i alla fall. Det är sånt som går av stapeln, det är bara båttävlingar som gör faktiskt. Ja, men då var men, det. Om jag får peta. Ja. Ja, men då gick det av stapeln. För <laughs> det var nästan som en båttävling. Nej, det var det var ju inte, men det här evenemanget kallar vi för flanördag. Det är nämligen så att det handlar om att det alltid måste ske på en lördag. Och det måste ju alltid, alltid vara en slags flanerande. Alltså flanördag. Och det här evenemanget uppkom en varm sommardag. Så vi behövde upprätta vissa principer. Och de här är liksom fasta principer som följer med flanördagen. Okay. Man måste hela tiden ha... Konstant, eh, lagom mängd med eh, läskig blast i sin kropp. Okay. Så är det. Mm. Mm -hmm. Man ska känna att man inte är törst helt enkelt. Jag förstår. Man måste gå bland väldigt mycket folk så att man inte kan gå fort. Mm -hmm. Så man får gärna gå på gator där man vet att det är mycket turister. För då måste man gå långsamt. Just. Om någon känner att man är varm så måste man stanna och dricka någonting. Känner man att man är sugen på någonting. Vad som helst så måste man flanera dit det finns och avnjuta det. Mm -mm. Sen är det bra att ha någon slags mål eller riktigt riktning. Till exempel, det kan vara, det kan vara hur vagt som helst. Det kan vara så här, ja, men jag är lite sugen på bubble tea till exempel. Vi hittar något ställe där det, där det finns. Mm. Och så ska man bara flanera runt och ha trevligt med goda vänner. Det låter ju... Fantastiskt mm, Och det här hände i helgen Och det var helt fantastiskt igen mm. ja, Så veckans tjosdag Tjos oh. Det går bra nu Veckans tjusan. Veckans tjusan är helt enkelt Flanördag mitt tjusan är att jag, jag vet inte varför, men det finns väl alltid anledning att se om gammal god film helt enkelt, så snubblar jag över förmodligen en av de mest ikoniska skådespelarna. Jag tar inte. Ah, det där. <laughs> Sjukt bra faktiskt. Så jävla bra skådis. Mm. Ah. Nej. En av de mer eh, ikoniska skådespelarna från, framförallt från 70 och tidigt 80-tal, Roy Schreider som spelar bland annat Sheriff Brody 1975 i filmen Jazz som då regisserades av Steven Spielberg. Mm -hmm. Han föddes 1932 han dog 2008 75 år gammal och eh, det var lite i tid på grund av en ganska aggressiv cancer tror jag bestämt. Han var Aha. väldigt smal på slutet. Mm. Han var god vän med Malcolm McDowell bland annat och hans näsa som ju är lite vad ska man säga hans, hans trademark lite men mm. den är ju mm. ganska tydligt bruten. Mm. den bröt han vad jag fattade som i 14 års ålder när han oh, boxade fan. så han tävlade i boxning som 14-åring mm. tydligen då stenhårt eftersom han bröt oh, näsan jävligt. Mm. Han, han bröt näta, näsan bla, bla, bla. han bröt näsan 1946 mm. tycker jag är ganska hårt liksom. Eh, som sagt och tips på filmer att se med honom. För att nästan, mm. jag skulle inte säga att allt är bra men han är ofta väldigt bra och framförallt han har en bra han är en bra röst och sen har han en sån skön aura bara. Han är alltså mm. 70-80-tal. Han, var, han var verkligen. Så utöver hajen så tycker jag att man kan titta på till exempel Action Thriller Science Fiction Rollen Blue Thunder mm. eller en av mina absoluta favoriter 2010 som är då en uppföljare till den episka 2001 Space yeah. Odyssey. Ja, precis. Och båda de filmerna är ju bra var och en på sitt sätt. Man kan inte jämföra de två dock. Men eh, för mm. någon som har dissat 2010 på pappret bara för att det är en uppföljare, så tycker jag att man gör fel. Det är värd mm. att se. Så Roger Ryder i mitt hjärta. Hej, ja ja ja hej, hej, Hej hej. Ja. Det här var ju som att göra te av knallpulver. Mm. Smäller fint i munnen eller något ja. sånt. Ja, det, är du, det är ju alltid så roligt när våra kära lyssnare hör av sig till oss. Ja, Så det. hur gör de alltså oftast? Hur gör de när de tar kontakt med oss? Tar de kontakt med oss lättast? Ja, lättast. Sociala medier, det är mitt tips. Gå in på john- och idase så finns det länkar där till Instagram och Twitter och allt annat. Choselidosan som vi håller på med. Eller så kan man då som vanligt mejla oss på info.johan.ida.se Ja visst. Det var allt för denna gång. Mm. Håll ut, håll andan, håll fortet. Vi hörs igen nästa vecka. Nästa fredag blir det ju. gör vi. Mm. Mm. Mm. Mm. Vad blir det nu då? Mm. Jag tänker mm. hajentemat. Mm. Du, du, du, du, du. Du, du, jag såg det. Ja, hur vill du berätta? Mm. Jag kommer bara att hålla. Du, du, du, du. Här har jag. Då så Var <laughs> <går> vi klara med Klammis <här> man får plats med en sån mul i... i... i... i... här mulltå i klockan byxorna. Det är så jävla bra med, med mulltåer. De luktar ju absolut ingenting. <här> <här> så att du kan ju björna i... <här> och ingen kommer möka något. <här> Jag har klockan <klar> mullbyxor. <här> I monster